Волинець не вважав, що боротьбу завершено, і почав енергійно формувати новий повстанчий авангард під проводом Вовченка, Цісаря та Якубенка, що мав продертися через ворожі тили в район Липовця Гайсена-Балти. Вступив до Української національної партії, яку очолював Володимир Оскілко. Працював секретарем у редакції щотижневика «Дзвін». Згодом був обраний членом правління. Водинського селянського кооперативного банку, який надавав допомогу українським селянам в організації їхніх фінансів і творення взаємодопомоги. У грудні 1927 року, вже після загибелі Оскілка, вийшов із партії. Ананій Волинець засновував просвіти, українські бібліотеки, організовував спектаклі, Шевченківські академії та українські державні свята. «Ми свято зберігали все, що знали і пам'ятали», – згадував Ананій Волинець. «Ми побільшували ті крихти, які дістались нам у спадок від дідів-прадідів, тобто навіть на чужій землі не здавались, а зберігали свою культуру, відвоювали право на повагу до всього українського народу». 1933 року Ананій Волинець через полковника Литвиненка познайомився з Тарасом Боровцем, майбутнім командиром УПА. Боровець запропонував Волинцю вступити до їхньої підпільної організації. Гайсинський отаман погодився, але попередив, що візьме на себе обов'язки тільки за умови, що проводитиметься конкретна бойова боротьба. Волинець був нашим симпатиком та дуже добрим моїм дорадником в багатьох справах, згадував отаман Бульба-Боровець. Він знав про всі наші плани та дії нашої організації і був дуже поважним співавтором тих чи інших намірів. Це була високоінтелігентна і далекозора людина, гнучкий тактик. Я дуже багато від нього навчився у галузі воєнно-політичної тактики. Це був військовий фахівець великого масштабу, організатор повстанських з'єднань і організатор постачання повстанських військ. Подвижницьку українську справу отаман продовжував до самого арешту в 1939 році, який стався під час воз'єднання західних та східних земель України. В січні-лютому 1941 року у Вінниці відбувся суд. На суді Ананій Волинець вів себе гідно. Смертний вирок, винесений 2 лютого 1941 року, було виконано 14 травня цього ж року. Яків Семенович Голюк. У квітні і липні 23-го року разом з Отаманом Орлом здійснив два рейди в Україну. На початку вересня 1923-го року його політбанда, зазначав ворог, налічувала сім чоловік. Дружина Голюка Киріяченко Олександра Теофілівна, щоб берегтися від репресій, можливо, і зі згоди Отамана, розлучилася з ним. Попри розлучення, 30 липня 1924 року вона була заарештована і вислана на три роки за межі України. У березні 1925 року Отаман Байде знову повернувся, щоб продовжувати боротьбу. У травні-липні 25-го року загін Голюка Байде становив 10 шабель. Двох братів Отамана – Неканора та Івана – у 1930 році було вислано як соціально шкідливий елемент до Росії. На еміграції в Польщі, як Євголюк прийняв очевидно громадянство Польщі і нове прізвище – Малиновський. Вже в інших формах продовжував працювати на добро української справи. Працював у канцелярії адвоката Богдана Савчака у місті Щирці, що де подалі Львова. Одночасно був інструктором позашкільної освіти, як виглядає, вчив дітей військової науки. Більшовики, зрозуміло, не забули про Атамана. Не зумівши арештувати його, вони намагалися через добрих дорадників виманити його до підсовєтської України. Якова переконували, що в Україні є все те, за що він боровся. Як приклад, приводили українізацію, яка була в розквіті. Та Яків інтуїтивно відчував, що українізація, як і амністія, була одним із підступних засобів боротьби з поневоленим народом. Її використовували, щоб, по-перше, приховати факт панування в Україні чужинців, тобто окупацію. По-друге, нею виявляли тих українських патріотів, які, щоб зберегтися, приховали свою любов до України і були лояльними совєтськими громадянами. Агітатори за повернення Голюка на поділля щедро вживали й компліменти, зокрема похвалу його військовому талантові, який тепер говорили до радники, яків може використати для блага України. Тільки треба визнати помилки, і совєтська влада простить.